Любовта, вярата и надеждата като фактори за развитие на човешката душа. Събитието на Голгота, с което се изнесе духовното посвещение на историческата сцена и което само по себе си е едно посвещение пред очите на целия свят, не е извършено само за онези, които по това време бяха негови свидетели, но за цялото човечество и това, което се разля от смърта на кръста, се вля, в цялото човечество. Един подтик от нов духовен живот идва от капките кръв, които на Голгота потекоха от раните на Исус Христос, вливайки се в цялото човечество, защото в човечеството трябваше да се влее като сила това, което от другите основателни на религии се бе вляло като мъдрост, като учение. Тази е великата разлика между събитието на Голгота и учението на другите основатели на религии. За да бъде схванато това, което някога стана на голгота, е необходимо едно разбиране по-дълбоко отколкото съществува днес. Онова, с което бе свързан физически е човешки аз, когато започна земното развитие, е кръвта. Кръвта е външен израз на човешкия аз, Човеците все повече и повече биха усилили своя аз и без идването на Христа, но в такъв случай те биха излезли в развитието на един голям егоизъм. Всеки би мислил само за себе си, без да се интересува от другите. Хората бяха предпазени от това чрез събитията на Голгота. Това, което започна, когато на Маслинената гора капките пот на Христа избиха, от кожата му като кръв, трябваше да бъде продължено, като от раните на Христа на Голгота изтече кръв. Това, което изтече тогава като кръв, то е знакът на това, което като излишък на човешкия егоизъм трябваше да бъде пожертвано. Ето защо ние трябва да проникнем по-дълбоко жертвата на Голгота. Обикновеното научно изследване няма да намери в тази кръв нищо различно от всяка човешка кръв. Обаче, според окултната наука, тази кръв е съвсем друга. Чрез излишната, егоистична кръв, хората биха загинали в егоизма си, ако на земята не бе слязла безграничната любов и не бе направила да изтече тази кръв. Кръвта, която изтече на голгота, е премесена с безграничната любов и окултната наука на мира, как тази безгранична любов прониква на пълно кръвта, която изтече на голгота. И понеже евангелист Лука е поискал особено да опише, как безграничната любов е дошла в света чрез Христа, любовта, която трябва постепенно да изхвърли егоизма, той си остава в тази роля до край. Затова той не описва как и на кръста тази безгранична любов се струи към земята и как прощава и там, където срещу нея се извършва най-ужасното нещо за физическия свят. Ето защо той не описва как от кръста на голгота прозвучават думите, които са израз на тази велика любов. Прощението, когато срещу него е извършена най-голямата жестокост. От кръста Исус казва Отче, прости им, защото не знаят, що вършат. За прощение се моли този, който там на кръста на Голгота извършва най-великото дело от своята безгранична любов към онези, които го распнаха. Още веднъж евангелистът се спира на въпроса за силата на вярата. Трябва да бъде подчертано, че в човешката природа има нещо, което може да се разлее от нея и което е необходимо да съществува, за да откъсне човека от сетивния свят, колкото и силно да е свързан с него. Това е представено от двамата разбойници на кръста. Единият няма тази вяра, с него въпросът е свършен, обаче другият има тази вяра, като една слава светлина, която проблясва в духовния свят. Ето защо той не може да изгуби връзката с духовното. Затова на него Христос казва Още днес, понеже знаеш, че си свързан с духовния свят, ти ще бъдеш с мене в рая. Така прозвуча от кръста истината за вярата, надеждата, наред с любовта, описани ни от Евангелието на Лука. Ще завърша това изложение със следната мисъл от Штайнер. Когато човек е проникнат от онази любов, която бликаше от кръста на голгота, той може да погледне в бъдещето и да каже на земята развитието трябва постепенно да протече така, защото онова, което живее в мене като дух, да преобрази цялото ми физическо съществуване. Това, което е било преди грехопадението, принципът на Отца и Духа, който ние приехме, ние постепенно ще го върнем на принципа на Отца. Обаче ние трябва да направим да бъде проникнат целият наш дух от Христовата любов и нашите ръце ще бъдат израз на това, което живее в нашата душа, като един ясен, бистър образ. Както нашите ръце не са били създадени от нас, а от принципа на Отца, така те ще бъдат преустроени от Христовия принцип и от любовта. И като минават хората през ред прераждания в това, което вършат, в техните външни тела ще се влее това, което блика като духовна същност от тайната на Голгота, така, щото външният свят да бъде проникнат от принципа на любовта, от принципа на Христа, хората ще изпитат в бъдеще онзи мир, който прозвуча от кръста на голгота и който води до най-висшата надежда в бъдеще, до идеала. Аз оставям да пребъде в мене вярата, оставям да пребъде в мене любовта. Тогава вярата и любовта ще заживеят в мене и аз ще зная, че когато са достатъчно силни те ще проникнат всичко външно. Тогава аз зная също, че принципът на Отца в мене ще бъде проникнат отвътре. Надеждата за бъдещето на човечеството ще се прибави към вярата и любовта. И хората ще разберат, че в бъдеще трябва да придобият онова спокойствие и онзи мир и да кажат, ако имаме само вяра, ако имаме само любов, ние можем да се отдадем на надеждата, че това, което е в нас от Христа, постепенно ще премине във външния свят. Тогава хората ще разберат думите, които звучат от кръста като висок идеал. Отче, в Твоите ръце предавам Духа Си. Така звучат думите на любовта, вярата и надеждата от кръста, според Евангелието на Лука там, където се описва как Исус от Назарет, в душата на този Исус, разделените по-рано духовни течения се сливат. Това, което е било дадено някога на човечеството като мъдрост, то се вля в него като сила на душата, като виш идеал на Христа. И задачата на човешката душа е да разбере все по-добре и по-добре това което ни се предава чрез един такъв документ, като Евангелието на Лука, за да все по-живи и по-живи в човешката душа, дълбоко проникващите звуци, които произлизат от трите думи, прозвучали от кръста на глогота. Когато благодарение на способностите, които хората ще могат да развият в себе си, чрез духовните истини, Дадени им от духовната наука, те ще чувстват, че от кръста звучи не едно мъртво предание, а едно живо слово. Влад Пашов Историческия път на Бялото братство през вековете, книга четвърта Издател Авир Шумен Аз съм светлината на света. Аз съм хлябът на живота. Аз съм пътят истината и животът. Аз съм истинната лоза. Аз съм вратата на овците. Върви подиреми.